Tak vážení přátelé, teď vstoupíme na půdu teoretické fyziky, což je oblast, která se v mnoha aspektech ukazuje, jako velmi důležitá při formování určitých postojů v oblasti filozofie nebo metafyziky. Upozorňuji bych, že tyto souvislosti třeba zajímavým způsobem objasňuje Hans Schmidinger v knize Úvod do metafyziky, kterou přeložil Karel a ke které napsal i zajímavý doslov. Takže naším řečníkem bude doktor Bohuslav Rudolf, který vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu v Praze učil potom na katedře fyziky. Nyní pracuje na Národním úřadě pro bezpečnost, nebo na, na, na Národní bezpečnostním úřadu, nevím, jak je teď ta nejnovější formulace, a e, jak je mým zvykem, že uvádím e, odborné práce našich řečníků, tak tady to učinit nemohu, protože jeho odborné práce podléhají vzájmu Národní bezpečnosti úřadní. Takže takhle, takhle jsem dopadl. Tak. no a takže teďka si musím něco málo říct o, alternati Dobrý, <laughs> o alternativních interpretacích kvantové mechaniky. A vlastně, já jsem tu přednášku nazval smysl alternativních interpretací. A vlastně v tom okamžiku by ta přednáška měla být určena fyziku. Protože já si myslím, že filozofové velice dobře no pochopí, jako jaký mají ty alternativní interpretace smysl, a spíše bude divné, proč to ti fyzikové nechápou. Takže já zase naopak budu muset hájit ty fyziky, kteří si myslí, že ty alternativní interpretace smysl nemají. Takže budu muset vysvětlit i jejich stanovisko. A to, o co tady jde, je poměrně základní otázka, a to sice otázka toho, jestli. Když směřujeme do čím dál, jakoby, světá světa té fyzice, který je víc a víc vzdálený naší bezprostřední smyslové zkušenosti, jestli v principu je možné nějakým způsobem si představit nebo modelovat děje, které se v tom světě odehrávají. Jo, vlastně až, řekněme, do začátku 20. století, respektive do oběhu kvantové mechaniky, se považovalo za samozřejmý, že fyzika vlastně popisuje, co se v tom, řekněme, v té neživé přírodě kolem nás děje. To znamená, že jestliže mluvím o nějakém pohybujícím se tělese, tak skutečně popisují dráhu toho tělesa třeba v prostoru, že? nebo to, jak se... Otáčí, jak se pohybují body na povrchu toho tělesa, tak tohle si můžu popsat. Nebo když popisuju něco takového už odtažitého, jako je elektromagnetické pole, které neumíme, nevnímáme přímo, prostě ne, ne, ne, nemáme v sobě smysly, které by nám říkali, že v tamhle, v tom bodě je intenzita elektrického pole, takhle velký vektor v tomhle směru a intenzita magnetického pole, že je to vektor v tomhle stanovisku, tak přes toto elektromagnetické pole popisujeme na, na základě jakési představy toho, jak jsou v daném okamžiku rozložené jednotlivé vektory intenzity elektrického a intenzity magnetického pole a jak ty věci spolu navzájem takzvaně interagují. A zrovna tak, když třeba máme na jedné straně nabité částice a na druhé straně elektromagnetické pole, tak, si, tak vlastně máme jakýsi popis, který přímo říká, jak to, částice, které obklup, to pole, které obklopuje tuto danou částici, na ní působí a, jako, a jak mění jej, její pohyb. V kvantové fyzice je situace zcela jiná. Znamená, takže teď to, o čem budu mluvit, je tzv. ortodoxní interpretace kvantové mechaniky a zákaz představ o tom, co se děje v mikrosvětě. Samozřejmě, že to slovní spojení zákaz představ je poněkud přehnané. Není to žádný explicitní zákaz. Aha, šikovný kluk. Takže není to žádný explicitní zákaz, ale je to vlastně. Je, je, to, je to vlastně to, že většina fyziků si myslí, že vůbec nemá smysl si představovat, co se děje v mikrosvětě. jo. Takže teď jako něco málo k tomu řeknu v tom si co jsem si tam napsal, takže existuje něco, že existuje matematický aparát, který popisuje to, co se děje v mikrosvětě a který my říkáme teda ten experiment, tak budou výsledky toho experimentu takové nebo makové, ale v podstatě my už víme, že ty výsledky experimentu se dají předpovídat deterministicky s určitostí, ale pouze pravděpodobnostně. Ale a samozřejmě normální člověk by očekával, že ty pravděpodobnosti budeme získávat tak, že popisujeme, být nějaký nějakým pravděpodobnostním způsobem, to, jak se vyvíjí ty objekty, na nichž pak provedeme nějaké měření. Jo? Ale takhle to prostě není. Jo? Dokonce je to tak, že kodalská interpretace kvantové mechaniky říká, že popis kvantových procesů jako takových nemá smysl. Jediné, co má při zkoumání kvantových jevů smysl podle této interpretace, jsou výsledky měření. A její jaksi, nej, nej, řekněme, nejvyšší představitel svého času Niels Bohr dokonce řekl, že není žádný kvantový svět, který by se dal popisovat. Jediné, co podle něj existuje, jsou zákonitosti výsledků měření při různých experimentech. Jo? To znamená, je náš klasický svět, v ve kterém žijeme, daný našemi smyslí, jenomže ten náš klasický svět, ve kterým žijeme, a teď jako polemizují s že jo, a jenomže ten náš klasický svět, ve kterém žijeme, je tvořen atomy, molekulami, částicemi, že jo, které tvoří atom, to znamená je tvořen kvantovým světem. A jak může existovat klasický svět, který je složen z kvantového světa, pak kva... kvantový svět neexistuje. Že to je, to je samozřejmě poměrně divný. Takže někteří fyzikové, někteří zastánci uh, ortodoxní interpretace, kvantové mechaniky nejdou tak daleko, ale řeknou pouze, no, on sice existuje, ale zákonitosti lidského myšlení jsou takové, že, nejsou, že nejsme schopni pochopit, jak se chová. Jediný, co, čeho jsme schopni, i, i, i vlastně je, je vlastně předpovídat pravděpodobnostní výsledku měření. Já jsem před chvíličkou vymyslel takovou analogii, na tak jak bych vám to přiblížil, a je to velice hrubá analogie, takže nesejí moc moc dobře, ale přece jenom by mohla něco vysvětlit. A to je, Představte si, že, že, že by zakázané město v Číně kdysi fungovalo tak, že vlastně ti velitelé, kteří by chodili, tam skoro nikdo nesměl, tak by v podstatě jenom předávali informaci do zakázaného města, co se děje venku a dostávali by pouze rozkazy, co, jak mají řídit Čínu. Jo? Ale nikdo by nevěděl, co se u nich v Číni děje. A teď na to, na to co, se, co se děje u nich zakázaného města. A na to, co se děje u nich zakázaného města, mohou být dva názory. Jeden názor, tři názory. Jeden názor je ten, že se tam neděje, v, že, že, tam, že, že to neexistuje, jo? Druhý, ná, druhý názor je ten, že to, co se tam děje, že je v principu nepochopitelné. Jo? Že vůbec nemá smysl se snažit to pochopit. No a, a další názor je, že sice jako nevíme, jako jak to popisovat, to, co se tam děje, ale přesto, kdybychom měli dostatek informací, bychom to byli schopni popsat. A ortodoxy interpretace kvantové mechaniky vstažená na alegorii se zakázaným městem říká, jako před, při nejmenším říká to, to nikdy nebudete schopni popsat, nikdy nebudete schopni pochopit, co se tam děje, Maximálně můžete odhadovat pravděpodobnosti toho, že když tam vnesete do zakázaného města ne. takovýhle popisnější situace, že s pravděpodobností tou a tou vypadnou takovéhle typy příkazů a s pravděpodobností jinou vypadnou jiné typy příkazů. Takže no a teď by jako samozřejmě byla základní otázka, jak to teda je. A, uh, a ještě řeknu poznámku: a pod alternativními interpretacemi kvantové mechaniky se myslí většinou lidí, kteří nebyli spokojeni to je s tímhle s tím, s tím, s tím postojem. Prostě nikdy nemů, lidský mozek není způsoben tomu, aby pochopil, co se děje v kvantovém světě, čili v zakázaném městě. Jo? A proto se, vůbec nepokoušejte, proto se vůbec nepokoušejte to pochopit. A samozřejmě. Tak, takže dalším krokem, ke kterému se dostanu až po té, co vysvětlím roli tzv. von Neumannova důkazu, tak dalším krokem bude to, a vlastně mělo by to být takovým největším přínosem toho mého povídání pro vás, pokud se mi to podaří vysvětlit, tak tím dalším krokem by mělo to, že se pokusím vysvětlit, proč ti zastácí ortodoxní interpretace, proč teda jako tvrdí, že to nelze si představit. Jo? Jako kde, kde nakážíme? Protože oni říkají, tohle si prostě nelze představit. Jo? Takže, tak, ale nicméně, tak, ta, čili tady to, co tam já píšu, tady na těch slidech, tak i v kontextu interpretaci, tak e, prvním krokem takovým je, že vlastně, jak je, je možné vlastně předpovídat pravděpodobnosti toho, jaký příkazy nám vypadnou, čili jaký budou výsledky měření. Aniž bychom modelovali to, popisovali to, co se tam děje, jaké jsou příčiny toho, že ten, e, že ten příkaz bude takový nebo makový. Tak je to proto, že kvantovým objektům přiřazuje kvantová fyzika tzv. Vrlové funkce. Jo? To znamená, kvantovému objektu přiřezená Vrlové funkce. A velice přirozené by bylo očekávat, že ta vlová funkce je přímo modelem toho mikroskopického objektu. Jo, to znamená, mám třeba elektron, tomu přiřadím nějak v daném okamžiku, podle toho, co o tom vím, nějakou vlovou funkci. A bylo by velmi přirozené spojit říct, jaková ta vlová funkce je modelem toho elektronu. Jo? Ona popisuje, ona je přímo tím, tím co reprezentuje ten elektron. Uh, kvantová uh, fyzika říká, no ne, ne, ne, ne, ne, takhle to není. Ta vlnová funkce pouze říká, když na tom elektronu provedete třeba měření jeho rychlosti, tak jaké je rozložení pravděpodobností toho, jak dopadne to měření rychlosti. Když u toho elektronu se pokusíte změnit jeho polohu, tak ta vlnová funkce vám říká, jaká je rozložení pravděpodobností toho, že ta poloha bude taková nebo maková. Ale každý pokus o bezrozporné přizazení mezi modelem kvantového objektu jako takového, čili tj a na jedné straně a vlovou funkcí na straně druhé předem odsouzeným zániku. To je postoj ortodoxní interpretace kvantové mechaniky a dále tvrdí, že kvantové procesy si podle ortodoxní interpretace principiálně nelze představit. No a teď já samozřejmě nebudu vlastně ani podstatu tzv. von Neumanova důkazu o neexistenci skrytých parametrů. Měl bych samozřejmě říct, jak souvisí tzv. skryté parametry se snahou modelovat to, co se děje v mikrosvětě. Ty skryté parametry, ta představa skrytých parametrů vycházela zhruba z toho, že ta informace obsažená v rodové funkci není úplná a že pokud k té rodové funkci dodám nějakou další informaci, tak budu schopný přesně předpovědět, proč ten elektron, když změřím jeho polou, proč byla naměřena v tomhle místě nebo v onom místě, a dokonce proč měl hybnost takovou nebo makovou, proč to bylo taková A, a Teď prostě tam kvantová teorie na základě e, zkušeností s, s mikrosvětem, na základě výsledků mnoha a mnoha měření, tak vytvořila matematický model o tom, jak se chovají vlnové funkce, vytvořila, e, vytvořila pravidla, jak počítat ty pravděpodobnosti a von Neumann ukázal, aspoň byl o tom přesvědčen, že v okamžiku, kdy vytvořím jakýkoliv model toho, co se v tom mikrosvětě děje, tak že tenhle ten model nutně musí být v rozporu s těma naměřenými zákonitostmi. To znamená, jo? a tohle je ten slavný fonomanův důkaz o neexistenci skrytých parametrů. No, teď, teď ještě taková historická odbočka. A to sice, jaký to mělo důsledek pro hledání, řekněme, alternativních interpretací kvantové teorii, to znamená, jaký to, jaký to mělo důsledek pro pokusy vlastně přece jenom pro ty lidi, kteří potřebují nějaké představy, tak vytvořit nějaký model toho, co se v tom kvantovém světě děje. A ten důsledek byl docela děsivý, jo? Přestože za pouhé roky po publikaci toho důkazu nějaká paní GT Hermanová ukázala podstatnou vadu toho důkazu, ta podstatná vada e, jsou, byla dána v jeho předpokladech, že ty předpoklady ve skutečnosti pokrývaly velice úzkou množinu možností, jak si představit, co se v tom setě děje, tak přesto to fyzikální veřejnost dlouhá desetiletí ignorovala a, a vlastně v podstatě všichni ti lidi, kteří se pokoušeli ty alternativní interpretace, tak ty jejich snahy byly považovány za pokusy o konstrukci perpetua mobile. Jo? To znamená, že ten výzkum se v téhle oblasti na mnoho desetiletí, no, na dlouhou dobu zastavil, Vlastně nezastavil svýš v tom smyslu, že prostě některých lidí si prostě nedali říct, jo? Ale, ale oficiálně jako nějak podporování nebyli teda. A teď bychom si měli pokusit si vysvětlit, proč teda takovýhle tvrdý pohled na věc. Problém je v tom, že kvantová mechanika říká, že vlnová funkce se může vyvíjet dvojím způsobem. A ten první způsob, je vlastně ta většina té matematiky, která tam je. To znamená, pokud by, by existoval pouze ten první způsob, tak v podstatě ta vlová funkce se chová jako vlna v nějakým třeba i vícerozměrným prostorům. Eh, no, to znamená, pohybuje se spojit jo, nějaký to místo, kde ta byla funkce je nenulová, tak se vyvíjí spojitě, že jo, dá se deterministicky, dá se přesně říct, kam ta vlna, kam jako nějaká ta vlna poletí a tak dále. Problémem je to, že v procesu měření a podle ortodoxní interpretace pouze v procesu měření, jo, nastav, jako, se vlnová funkce v určitém okamžiku vyvine druhým způsobem a ten druhý způsob se nazývá kolac vlnové funkce. To je její drastická skoková změna, prostě o nic, se ta vlnová funkce jako změní na, nějaký, na nějakou úplně jinou. Ta, ta, tato skoková změna je pravděpodobnostní, jo, náhodná, jo, a vlastně tady tato pravděpodobnostní náhodná změna je příčinou toho, proč e, v kvantové mechanice vlastně jsme nuceni popisovat pravděpodobnostní popis. Jo? Používat pravděpodobnostní popis. Proč to ne, nejsme schopni udělat deterministicky. A teď ještě teď se pokusím e, vlastně něco říct o tom, jak se lidi pokoušeli tu druhou změnu vyhnat. Já se k tomu ještě vrátím několikrát. Ta, protože ten kolaps zvrlovené funkce je velice nepříjemný, tak vlastně lidi se pokoušeli vyhnat ten kolaps zvrlovené funkce tím, že kvantový že měření, že ten měřící přístroj, který působí na tu měřecí měřenou částí, tak popisovali taky jako kvantový objekt. Jo? A teďka... Od dá. To znamená, to je ohromný. To je ohromný je to ziská mikrosvěta je to makroskopický přístroj, to znamená, že oni museli po, popisovat nějak zjednodušeně. A problém je v tom, že v okamžiku, když se chtěli dostat těm vyjádřením těch pravděpodobnost výsledků měření, tak museli zavést kola funkce, přičemž zjistili, že tu hranici můžou posouvat, a v podstatě zjistili že můžou tu hra, to, to místo, kde to, ten okamžik, kdy k tomu klapsu dojde, můžou posunout až do vědomí pozorovatele. To znamená, že velmi vážně, na základ tohoto zjištění, lidé brali představu, že vlastně ty kvantové objekty v jisté smyslu neexistují, dokud se na ně nepodíváme. Jo, dokud ve prostě vědomí pozorovatele ten pozorovatel vědomí nezistí, jaký je výsledek měření, tak jako kdyby ten objekt vůbec neexistoval. Respektive nedá se prostě vůbec o něm říct uh, jako nic, nic pořádného. A to je samozřejmě velký problém. Proč by vědomí pozorovatele mělo takovýmhle drastickým způsobem ovlivňovat, ovlivňovat. Řekněme, mikročástice, že jo? Nebo výsledky měření. A to jo, prostě by, je, je, celá, jako, nebo prostě, řekněme, těch posledních 20 let jako, odpovídá spíš tomu, že ta příhoda je, na, že tady tyhle věci ty jsou na nás nezávislé, že tím pouhým pohledem si prostě nemůžeme ovlivnit ten mikro A teď se pokusím, ten John von Neumann, který vymyslel důkaz neexistence skrytých parametrů, vymyslel taky, řekněme, takový velice jednoduchoučký model, který byl ale realistický, toho, co se děje při měření e, nějaké vlastnosti, nějaké částice. A k tomu já musím tohle tady, tohle strále musím znázornit na obrázku, a ty obrázky byly vědním z hlavních důvodů, proč jsem tady, jako upřejmě používám slidy zavedl se tady dvě osy, jedna osa je nějaká podstatná souřadnice té částice, to znamená, je to třeba ta jedna osa zázadně je třeba polohu té částice v nějakým směru, to je osa X, a osa Y, vertikální, je podstatná souřadnice přístroje a můžeme si to představit tak, že je to poloha, těžiště, ručičký přístroj, který jako na, za, na konci měření ukáže polohu, teda, kde ta částice je. Jo, takže e, e, vodorovná osa ukazuje jakoby, polohu částice a vertikální ukazuje polohu ručičký přístroje. Ale podstatný pro ten náš výklad z matematického nebo, e, nebo toho logického hlediska je tady ten šedý obdélníček, který se tam namaloval. A ten šedý obdélníček nám říká, že, e, že tam e, velice zhruba nám říká, kde je nenulová vlnová funkce. Teď se dopouští zjednodušení, takže já se o Není důležit, není podstatný, ale je to zjednodušení. Uh, to zjednodušení spočívá v tom, že typická, typické řešení Schrödingerovy rovnice je takové, že ta vlnová funkce je nenulová všude v podstatě, ale, exi, ale ve, vě, ve většině prostorů je jakoby uh, prakticky nulová. Jo? To znamená, že tady ten obdélníček je takzvaný nosič vlnové funkce, což je oblast, kde a zase říkám je to malinko zjednodušený, což je oblast, kde je nenulová, jako jak vlnová funkce toho přístroje, tak vlnová funkce ty ručičky, teda tak vlnová funkce té částice na začátku měření, což znamená, že kdybych, že. že No, to znamená, že e, částice i ryčíčka e, přístoje se musí vyskytovat, že v této vlastně na začátku měření pokud existují, protože ta otevrství interpretace říká, že vlastně neexistují. No, no. A teď, jak, co měříme? Měříme nějakou pozorovatelnou, v našem případě tou pozorovatelnou takzvaný tzv. spin, který může nabývat v našem případě pouze, ale může to být cokoliv jiného, který může nabývat pouze pro jednoduchost dvě hodnoty, plus jedna a minus jedna. Jo, to znám výsledkem věření, bude buď to plus jednička, nebo minus jednička. Ta vlnová funkce té částice je jako takzvanou lineární, je složená, řek, že jo, matematicky už řekl lineární superpozici, česky řeknu, je složená ze dvou částí, kde ta modrá část, s tím kusem zelené tady, tak ta odpovídá vlové funkci, kde, kde, která odpovídá tomu stavutý částice s tou hodnotou plus jedna, a ta žlutá část, zase s tím zeleným, tak ta odpovídá té vlové funkci, kdy vlastně ta výsledná hodnota té měření by byla minus jednička. A teď, co se stane, když dojde k interakci? mezi přístrojem a částicí, tak další vývoj je následující. Ten modrý obdélníček s tou plus jedničkou, tady se pohyb začne pohybovat nahoru a žlutý žl žl žl žl obdélníček s tou minus jedničkou se začne pohybovat dolů. Což zase, když si vzpomeneme na význam těch oz znamená, že ta částice v podstatě svůj stav vůbec nezmění. Ale jo, že tablová funkce, jako by té části se v nějakých smyslům sm, sm, se moc se nezměnila. Ale to, co se změní, je, že ručička toho dělícího přístře se rozdvojí. Jedna část té ručičky se pohne směrem nahoru, nebo, nebo jeden stín té ručičky, jo, prostě se rozdvojí na své dva stíny v tomhle modelu. Jeden stín té ručičky se začne pojovat na a druhý stín té ručičky se začne pojovat dolů. A tady je, jak to, jak to pokračuje dál, to znamená zase, jeden s tím té ručičky se, zač, se pohybuje nahoru, druhý s se pohybuje dojů. až na konci jo, jsou, řekněme, ty vlové balíky, nebo ty nosiče, te, te, ten nosič vlnové funkce má dvě, prostorově oddělené části, a který se týká vloví balíky, a v jedna ta prostorově oddělená část prostě odpovídá výsledku měření plus jedna, a druhá prostorově oddělá část odpovědá výsledku měření minus jedna. No, Zatím to není nic proti ničemu, ale jo, a to je teda výsledek. Ta, jo, to znamená, no není to nic proti ničemu, je, proti naší každodenní zkušenosti, protože nikdy jsme nepozorovali to, že by ručička měřícího přístroje se rozdělila na dva stín. Jo, vždycky ukázala buď to doleva, nebo doprava, že jo. A vzpomeňte si, jestli někdo si někde slyšel, četl, viděl takzvaný paradox Schrodingerové kočky. To je přesně ono, jo? Jestli znáte posledu toho paradoxu, tak podle kvantové mechaniky za určitých okolností by vlastně kočka měla být v takzvané superpozici stavů, kde prostě jeden ten stav je, že je kočka živá a druhý stav, že je kočka mrtvá, jo? A tohle je jako vlastně v tom von Lehmanově modelu měření to tež. Jenomže, když se na to někdo podívá, když se na ten, na, ty, na ty dva stíny, té ručičky, to měřícího přístroje, když se kdokoliv podívá, tak se stane to, že buď to, že jeden z těch dvou stínů zmizí a zůstane pouze jeden. Jo, to znamená, že dokud se, ortodoxní interpretaci by se dalo říct, že dokud se, se nepodíval na výslech měření, tak ručička měřícího přístroje vlastně neměla jasnou polohu, ale měla pouze dva stíny, z nichž jeden ukazoval výsledně zření plus jedna a druhý stín ukazoval výsledně zření minus jedna. A pouze tím, že jsem se na to podíval, tak dojde k tomu, z pravděpodobnosti, která odpovídá té počáteční blové funkci té částice, jo, tak dejme tomu, že to je třeba půl na půl, tak jedna polovina se stane to, že zmizí stín který odpovídá hodnotě minus jedna a zůstane, pouze, a zůstane ručička, která ukazuje na plus jedničku, a nebo, a se stejnou pravdě v v tomto případě, jak to říkám, by zůstala pouze ručička, která ukazuje na minus jedna. A tohle je ta skoková změna, jo? Odsud, kdy tam jsou oba dva ty stíny, té ručičky měřícího třístroje, sem, kdy v okamžiku, kdy se na tom podívám, zůstane pouze reálná ukaze, která ukazuje buď tam, nebo ona. A tohle to samozřejmě ti lidi, jo, prostě tohle, to, k tomu jsme dovedení matematikou a experimentální zkušeností kvantové mechaniky, to znamená, z toho to nemůžeme uniknout, jo. A to je důvod, podle mě hlavní důvod, proč, proč, to je hlavní důvod, proč jako von Neumann, Měl a podobní lidi říkali, ne, prostě tyhle z věci si nemůžete představit. Je to vyloučené. Nám se to nepodařilo, tak vám se to nepodaří. Teďka, já bych tohle, to je místo, které bych vysvětlil třeba jenom někdy zájemců nebo tak, protože je, je, je to, že je poměrně hodně hodin a nechci vás s tím unavovat. Ale je to, nebo řeknu, velice stručně řeknu, o co jde. Představme si, že by někdo řekl, no ale víte, pane kolego, ve skutečnosti je to tak, že vy vůbec nepušíte, co se v tom mikrosvětě děje. Vy pouze víte, ta, tam máte nějakou matematiku, která vám to popisuje, ale ty měřící přístroje jsou nesmírně složité makroskopické objekty, takže se nám nesnažte namluvit, že to musí být pouze takhle. Můžeme si představit to, že prostě víme, že ten měřící přístroj je prostě nesmírně složitý objekt, a může to být tak, že ta množina těch počátečních stavů toho přístroje, že se dá rozdělit na dvě části, z niž, a my nevíme v které té části ten měřící přístroj na začátku měření je, a To je, tady je to nakreslené, jak, jak rozděluju tu množinu těch možných stavů toho přístroje na počátku, a když Zrovna ten, ten počáteční stát toho v 300 v v téhleté množině, tak se naměří plus jedna na té blové funkci té částice, A když je v téhleté množině dole, tak se naměří minus jedna. No? A takhle je to přece jednoduché. Tak co tady řešíte, pane kolego? A já bych řekl, no víte, ten problém je v tom, že plantové mechanice přímo v základech je takzvaný princip superpozice. A ten říká, že pokud já to takhle rozdělím, na, že, že, to, že to takhle rozdělit nelze. Jo? A nelze to tak rozdělit, protože předpokládáme, že teda obě dvě ty množiny existují, ale pak principy kvantové mechaniky mě říká, že taky je možný stav, kdy e, vlastně ten počáteční stav toho měřího cího přístroje na půl z jedné množiny a na půl z druhé množiny. Což by znamenalo, že skutečně na konci měření mám zase ty dva stíny. Jo? Čili to zná, že ta úvaha kterou jsem tady popisal, je prostě chybná. chybná, je v rozporu s elementárními <coughs> principy kvantové mechaniky s takzvaným principem superpozice. pozice. No a teď jako samozřejmě musím říct, jak se tyhle věci vysvětlují v různých teoriích. Takže té ortodoxní interpretaci se to vysvětluje následovně. Oba typy vlnové funkce se postulují, jejich podstata se nevyslí. Oba typy vývoje vlnové funkce se postulují a jejich podstata se nevysvětluje. No to je úžasné vysvětlení, že jo? Vl a dále, Vlnová funkce nevypovídá o kvantovém objektu nízkého mě pravděpodobně výsledku měření. Samotný ob kvantový objekt, jakožto něco, co by mělo nějaké konkrétní vlastnosti, v interce interpretaci neexistuje. Uvažovat o něm nemá smysl a tak dál. Takže ta které interpretace říká, zapomeňte na to. Prostě tady máte pravidla, jak počítat. Používejte ty pravidla a pokud se něco snažíte představit, tak prostě je to sice váš problém, ale určitě to bude chybný. Já jen upozornil, že máš 10 minut, ještě. Když... Ano, no já jsem to chtěl zkrátit původně. 10 minut máš. Já to zkrátím. Dobře. Ale Dobrý. jsem rád... Že to nemusím zkracovat v tom smyslu, že bych se po vás podíval a teďka bych vydal. jo, takže to se vrát, nedošla to nedošlo a že to musím zkracit ze dostatku času. Takže teď ještě vysvětlím velice stručně vlastně <hým> dvě alternativní interpretace, které vysvětlujou, co se vlastně v každém světě děje. Jedna, ta a já ještě říkám další, totiž ten problém s ortodoxní interpretací, který já cítím, není ten, že říká, jako, no, je to problém si to přesně ne. Jo, jako, a, protože opravdu je skoro jisté, že ta představa, kterou si vytvoříme, prostě nebude sedět a nebude odpovídat tomu, jak to je doopravdy, ale v podstatě ta ortodoxní interpretace říká, není možné vytvořit představu, která by seděla, jo, která by nebyla v rozporu s experimentem. A ukázalo se, že to není pravda, že takové představy existují. A jedna z nich, jejich celá řada, jedna z nich je Bohmovská interpretace kvantové mechaniky, která říká, fyzikální realita nemá, zabre, kromě vlové funkce existují ještě další složka fyzikální reality, a to jsou částice. Pohyb těch částic je řízen e, s vlnovou funkcí. Naopak ty částice na tu vlnovou funkci nemají žádný vliv. A my jako lidské bytosti vnímáme existent pohyby těch částic. Jo? Na nás prostě ty částice působí, to znamená, že my vnímáme ty částice. A základní finta je v tom, že jakmile, se ty dva, jakmile vzniknou ty dva stíny, tak té ty, ty, ty ručičky toho měřícího přístroje, tak tak ta uh, poloha, ty, poloha vlastně těch částic toho měřícího přístroje a té měřené částice bude v jednom jediném z těch dvou stínů. A David jako ta matematika, která zatím je ukazuje, že už to tak zůstane navždy. To znamená, že ten druhý stín už do toho nikdy nebude mít co mluvit. Jo? Do toho, jak se chovají ty částice. Jo? To znamená A. To znamená, že vlastně v té bomovské interpretaci tím, že veškeré ty částice jsou v tom jediném stínu, v tom jediném novém balíku, že jo. Tak, díky tomu to není stín, ale je to něco, je to ta realita, jo? Je to to, co považujeme za realitu. A prostě matematicky je to konzistentní, takže v pohodě. Druhá interpretace, tady je jenom nakreslený ten bod, který reprezentuje ty částice, jo. toho času máme poměrně málo, takže a, a druhá, druhá interpretace, která je na velmi podobného, to znamená, že vlastně nedojde k žádnému kolapsu, ani ty ty bomovský interpretací. Ty stíny, které vznikly existovat nezávisle na sobě, akorát, že jeden z těchto stínů, Není pouhým stínem, ale jsou v něm i skutečné souřadnice prostě toho světa, jo? Druhá interpretace je daleko, jako řekněme, taková víc hlavou proti zdi, a to je interpretace mnoha světů. Ale ta je daleko blížší myšlení fyziků, a ta říká, že... Aha, teď, teď jsem omylem jel, to trošku, takže... Ano, ten za úplný začátek toho měření, tak ten reprezentuje jeden svět. Jo? To znamená, že v tom jednom světě provádíme měření, je u toho měřící přístroje, a ten do toho měřícího můžeme vlastně zahrnout zbytek celého vesmíru. Jo? A tady, jak postupně se zač začnou vynožovat, z toho původního, z původního nosičoblové funkce ty dva stíny, jo, ty dva vlnové balíky, tak to znamená, že, ty, že ten jeden svět se pomalu rozděluje na dva světy. Jo? A to světy úplné, včetně pozorovatelů, včetně všeho, včetně vzdálených galaxií, včetně, v... včetně úplně všeho. Takže Everettová teorie mnoha světů vysvětluje tady tohle. z tady toho tady Veritova v mnoha světů vysvětluje, vlastně bezrozporně model měření říká, modelem kvantových částic jsou přímovrlové funkce a ten důvod, proč nám to neštimuje dohromady, je v tom, že vlastně my si přesvědčeni přesvědčení o tom, že žijeme v jednom jediném světě, že existuje jenom ten náš svět a ve skutečnosti se ten náš svět, v okamžiku, kdy je prováděný proces, kdy v přírodě se děje jakýkoliv proces, který by se dal interpretovat jako měření, při do, jako se ta blová funkce štěpí, tak dochází i k tomu, že se štěpí vlastně jako ten vesmír jako celé dva, dva světy, které žijou, které žijou, teda, jako no. pak už naprosto nezávisle. A pravděpodobně to, že se někdy ty, ty dva stíny potkají, je nepatrná. Já, já vím, že to zní hrozně, a, a, a mimochodem, v Nezávisle ten stín. Na sobě. Ano, ano, oni pak žijou nezávisle na sobě. Z toho, ty důvody jsou v matematice a jsou pravděpodobností. A já se pokusím vysvětlit velice jednoduše. Jakmile je tady to, zahrnuje, zahrnuje makroskopický oběh, tak v podstatě. To, aby se pot, tak řekněme, to je, řekněme, dvě na třicátou, minimálně 32. souřadnic. Jo? A teď jako to, aby se znovu ty dva vlnové balíky, ty dva stíny potkali, znamená, že se musí potkat ve všech těch 32. souřadnicích současně ta pravděpodobnost je prostě nula, nula, nic, že jo. To je prostě no. Takže to je ten důvod a v té bomorské interpretací i tohlethle to, argument je taky nesmírně důležitý, jo? No a teď vlastně bych měl říct, teď, že jo, takže, a teď jako, a se teda ptáme po smyslu těch teorií, teď oni to vyřešili, no, jsou to trochu bláznivé teorie, to je první odpověď. Protože ty, ty vzniklé stíny v té bomorské interpretaci. Oni to sice nejsou úplné vesmíry, ale, jako, že jo, ale žijí, jako kdyby byly. Jako já tam chybí ty částice. Takže i ta pomůcká interpretace v něm v nějakém smyslu teorie mnoha světů, z nich jeden je priorizová tím, že jsou tam ty, ty částice. Jo? Takže jsou to hodně bláznivé teorie. A ale samozřejmě ten, ten ta, ta, ta, ta, prostě skutečně ty zákonitosti, ty fyziky říkají, ale ten svět opravdu je něčím, jo, takže my máme na vybranou. Buď to řekneme, že si nikdy nesmíme představit, co se v tom světě děje, a nebo se smíříme s tím, že sice nevíme, můj názor je, že ani z jedna z těchto alternativních interpretací nemusí být správně, nebo že pravděpodobně není správně, ale i ukazují na to, že existují existuje možnost modelovat to, co se v tom mikrosvětě děje a přitom nebýt v logickým rozkoju s těma všema výsledkama toho měření dále. A teď bych měl ještě, protože kvantový fyzik, kdyby tady byl, tak řekne, ale pane kolego, hlavný, toto přece není vůbec hlavní problém, hlavní problém spočívá v něčem jiném, ty alternativní interpretace zatím nepředpověděli žádné nové jevy, které by se daly experimentálně potvrdit a tím pádem co z fyzikálního hlediska, že jo, tak já řeknu, impotentní, protože mi žádný slovo nenapadá. Prostě, prostě nemají žádný smysl. A já teda na to odpovím, že to tak úplně není pravda, protože nejzajímavější experimenty v teoretické fyzice, návrh kvantových počítačů, a návrhy nesmírně, nesmírně zajímavých experimentů vytvořili lidi, kteří jsou zastánci teorií mnoha světů, právě díky tomu, že, ty, že vlastně ty představy těch teorií mnoha světů jim umožnily přemýšlet do větší hloubky o ty kvantovce než běžní lidi, než, než ti běžní kvantový fyzici. Takže z mého pohledu z, e, samozřejmě, že, že tohle to platí jenom tak jako statisticky nebo přibližně, není to jako, není to... Ale z mého pohledu tohle to je vlastně smysl těch alternativních interpretací. Že vlastně ti lidi byli nuceni přemýšlet o té kvantovce úplně jiným způsobem a došli na úplně jiné věci, než na které by šli ti, co jdou tou širokou cestou. No, tak, tak já bych na tohle skončil, protože hm, myslím si, že moc času už nemohli. Tak prosím, tak otvírám debatu. Zatím nikdo pohle. Jo, já vím, že to je odpočet. Já už jsem Že byl, J Jirenka, prosím. Náhled smysl toho nesmyslu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> e, e, Boužku ty zně, Když kdy jsme nějak tady o tom tématu, no. které jste teď přednesl, uvažovali nějak v telefonu, jestli si vzpomínáš, tak ty zně citoval výrok nějakého prostě fyzíka, no. e, Právě jak, jako konstruktivní je maximální bláznivost těch teorií. Nemohl bys to jako upřesnit? Já vím, teď přesně, kdo to byl. Yeah. Já jsem si dokonce až ten nevzal, ale no, takhle spíš uh, tohle, jak bláznivost těch teorií, tak to si nespomítám. Já jsem si vzpomněl na jiný výroch, no. uh, který vlastně uváděl jeden biolog, Feynman má velmi podobný výrok a já to cítím jako tak, že vlastně oba dva ty lidi, přestože úplně z jejich oblastí vědy, tak říkají, no příroda má daleko větší fantazii než člověk. Jo, to znamená, že hmm. uh, Prostě to řešení, které je schopna nalézt příroda, nebo ty obrazy, které je schopna příroda vytvořit, jsou obrazy, na které lidská fantazie, jakoby v nějakém smyslu, že by to vymyslela, bez toho podnětu z té přírody nestačí, jo? Že prostě jako ten podnět, jako potře... něco v tomhle tom smyslu, Já jsem to pochopil. Jo. Možná, že to není úplně přesně to, co mm -hmm. jsi měl na mysli, mm -hmm. a jinak samozřejmě já jsem ještě pak jako těch ale alternativní integratace je strašná spousta. Já jsem poměrně dost četl Lee Smolina jako poslední dobře, který taky kritizoval vlastně, kritizoval uh, vlastně... To znovu nalezený čas, jo? Ano, ano, ano, ano. Mm -hmm. To je znovu zrozený čas. Ano, znovu zrozený čas. A on má inter... pracuje na takové interpretaci kvantové mechaniky, která vyplývá, a vám by se to určitě líbilo, protože jako tam připěje toho se s tím, že přírodní zákony jsou ty zažrané zvyklosti. A on jako říká, že ta příroda bydě nežívá, tak se postupně učí, jo? Že, že vlastně odkoukávají od sebe a že v tom mikros... A prostě pr, pr, takhle, takhle nějak to vysvětluje a dokonce i matematicky jsou, má nějaký prostě matematický modely, který říkají, že vlastně ty zákonitostní kvantové mechaniky by se daly odvodit z toho, když bychom té přírodě místné smyslu podechali maximální volnost, jo? Takže, ale to já jsem prostě, Tohle se jak nějak do hloubky, tak jsem sem nestačil a nepodařilo se to, Takže jenom se o tom zmiňuju, že tenhle ten přístup existuje a je zajímavý a člověk, který ho vymyslel, je jenom malý teoretický fyzik. Já, jo, takže... Já jenom, eh, jak jsem prostě, jako na začátku, když jsem tu tuto přednášku, jo? Eh, no. jsem prostě mluvil o tom, jak eh, řekněme. Eh, určitý vývoj prostě v teoretické fyzice pozbuzuje určité postoje jako v současných filozofických zápasech, jo, tak jsem měl na mysli jednu věc, o které jsme my, my, my taky diskutovali a mohl bys to třeba teď tady nějak jako víc rozvinout, že eh, eh, mluvili jsme tady už na letní škole o eh, prostě kritice metafyziky a metafyzické tradice, Mluvili jsme tady o tom, že jeden z představitelů analytické filozofie se na konci svého života sám za obnovení metafyziky postavil. A vlastně jedna ze základních tezí proti metafizice byla ta teze výdaňského kruhu, že, či Rudolf Carnap et Company, že vlastně... Metafyzika produkuje nefalzifikovatelné věty a protože teda, jako je třeba s ní prostě skončit, jo. No a vlastně současná teoretická fyzika nás pozbuzuje jako nás metafyziky tím, že existuje řada nefalzifikovatelných teorií, třeba kvarků, černé díry, superstruny a dále, s kterými prostě se pracuje. Takže mm -hmm. jako potrodil bys třeba tady tento postoj, nebo tady prostě tu, ten... ten Takže, já, dobře, já, já si na to vzpomínám a dokonce řeknu, že kdysi o tomhle tématu přímo mluvil docent Lange z Matfizu, což je teoretický fyzik, který se teoretický fyzik, který má tendence k filozofování, ale současně je to vynikající teoretický fyzik. A on tenkrát, tenkrát vlastně mluvil o blízkém problému a vysvětloval to na principu takzvaných černých děr. V podstatě, že o existence černých děr plyne z toho, že je to řešení Einsteinových rovnic, a to by mohla být hypotetická spekulativní existence, jenomže, prostě, fyzikové taky ukázali, že hvězdy, když se hroutí nějaká hvězda, to se nás spálí veškeré prostě jaderné palivo, že takže tam už zbudou jenom prvky, prvky které už se nemůžou jako spalovat, tak v podstatě je, jsou nějaké meze, na kterých se to, e, to hroucení té hvězdy může zastavit. Jo? A teďka, když má ta hvězda nějakou hmotnost, tak se zastaví a synzí takzvaný bílý trpaslík, což je, je v podstatě jako to, že ta hmota je na a mezi tím je degenerovaný elektronový plyn. Když jako ta tá když ta se hvězda má větší hmotnost, tak se zhroutí do takzvané neutronové hvězdy, což třeba celá ta hvězda má pak třeba 10 kilometrů a vlastně je složena z neutronů, hyperonů a z, z těch částic, kdy ty elektrony jsou vtlačeny do atomových jader, takže v podstatě ta hvězda velice hrubě řečila jedno obrovské atomové jádro. Ale pokud ta hvězda ještě má větší hmotnost, tak už v přírodě není síla, která by to sveštování mohla zastavit, Teď se vypočet, jo, to znamená, zjde černá díra. A vypočetlo se, jak se taková černá díra na venek, což znamená, že, jako, že vy můžeme přímo na obloze ukázat, já se bohužel nepamatuju, já mám pocit, že nikde v labutí je nějaká, nebo tak, ale prostě přímo jsou objekty, o kterých dnes současně říkají, je díra, tohle je černá díra a tohle je černá díra a tohle je černá díra. Problém je, a teď se dostávám teprve k té odpovědi. Problém je v tom, že černá díra prostě má takzvaný horizont a e, kdokoliv, kdo se ocitne uvnitř v horizontu, tak je nucen volným pádem spadnout, spadnout do centrální singularity, takzvané. To znamená, že nemůže nám dát žádnou zprávu o tom, co je To znamená, že my se nikdy nedozvíme o tom, co se děje uvnitř, no, ale to, předpokládáme pardon, to... Pardon, teď právě se zjistilo, že jako nějaké ty, zprávy z toho horizontu události, že, že jako přece jen jako chodí. Vysvětlím. Jo. Vysvětlím, a ona tato věc je jako skutečně malinko složitější a je to, je to daný tím, že vlastně ty částice, které tam padají, tak předtím, než spadnou, tak se můžou rozdělit na dvě částice, z nichž jedna teda může uniknout a druhá spadne, jo? Ale není to jako, není to, ne, tam je ještě jiná mnohem jemnější věc, a byla to ohromná hádka mezi Hawkingem a Penrosem. A e, tak já si k tomu vrátím k ten protože to je to z, i z filozofické lojické je je zajímavé ale e, e, dokončím tu myšlenku. Jo? V podstatě žádný pozorovatel prostě tam, není schopen dát zprávu o tom, jak to vypadá u ničerné díry. ale my to nějakým smyslu víme prostě z řešení těch rovníc, jo. Takže, a tohle, jo, Čili tohle to je něco, my prostě říkáme, je, vypadá to tam tak a tak, ale nikdy se to nebude moci šáhnout. A teď ale kolega z nesmírně zajímavý problém, který je, má smysl, taky vysvětlit, a to je takzvaný vlastně... O, jo, jo, Hawking tenkrát v těch 60. a 70. letech tvrdil, vymyslel postulát, který říká, černá díra nemá vlasy. Co se tím myslelo? Tím se myslelo to, že vlastně vlastnosti černé díry jsou dány její hmotností, elektrickým nábojem a momentem hybnosti, a to je všechno, a, a ať už by je až ať už jsme do nich naházeli encyklopedie, počítače, prostě tak už ta informace je pro nás ztracená a jediná informace, která o tom vím, jo? Tohle když to kdysi tvrdil Hawking. No a teďka byla skupina fyziků, která říká, no a teď ještě navíc, ta na černá, černá děka se může vypařovat. To znamená, jako my můžeme, jako... A to je zase ten jev, o když prostě to, to, to vypařování probíhá na horizontu událostí. To není tak, že by zemět té černé díky nějaká, nějaká info, nějaká, nějaké těleso. prostě nějaké částice odchádat. Prostě to se děje na tom horizontu událostí. A ta, takže, takže prostě se ta černá díra může vypařit a ta informace totálně zaniknout. A to se spoustě fyziku nelíbilo. Takže jako byla... A skutečně to už jste souvisí s tím, co jste říkal. Jo? Takže byla obrovská hátka, jak to teda je, jestli, jestli náhodou ta informace nějakým způsobem přes přece ten horizont neuniká. Jo? A výsledek je, tak, je, je, jako já, já mám pocit, že je to v podstatě patová situace, a nebo eh, oni to přirovnávali k tomu, že ta informace, která unikáte z té černé dí díry, je taková, jako když prostě tu, tu informaci, ten ingos, který je na těch knížkách, tak ho prostě uh, nalijete do vlady, tam ho promícháte a ty kapky jako teda jako pouštíte ven, to znamená, jako z přírody. To může, být, to může být skutečně ta informace, která mluví o tom, co se tam děje, a pro nás je nepoužitelná. Ne? Já, to, jo. Jaká je Jaká je definice toho termínu horizont události? No, je to... dobře. Je to je, dobře. Hmm. A v... je ta mez, to je to pomezí, za, za kterou ta gravitační síla i čerpů díry nepustí nic ven. Je to, je, no, v podstatě takhle kolega to, to do správně, jo, jako, dá se to takhle říct. A je obecně myslím, horizontálně. Ne, ne, ne, jako, jako tady ta je to u těch tohle teoretických děl jako Terminus minus technikus, jo, tak minus jo, jo, prostě je to, je, to, je to matematická definice, že jo která prostě říká, že tady se jako ten prostor večas chová tak divně v téhleté vzdálenosti od, té, od centra té černé díry, třeba téhleté ploše, že v podstatě jako se to chová na takže tak, že nic, nic nemůže uniknout ven. Jo. Takže to je jeden příklad. Jeden příklad je, že jo, ještě abych to nezdržel, protože budete chtít jako jíst, tak třeba ten příklad s těma kvarkama že kdysi, si řekněme, v 60. a 70. letech, bylo ohromné množství elementárních částic. A jeden z geniálních fyziků si všiml, jmenoval se Gelvan, že vlastně. Ty myslíš, jako ta asymptotická volnost. Ano, ano, ano. No, tak jim to tohle řekni. To je taky velice zajímavý, no. Uh, Gelman jako si všiml, že vlastnosti těch částice dají, že podle relevantních vlastností se dají ty částice uspořádat do nějakých schémat, které v mikrosvětě nahrazují Medělejovou tabulku. No. A podobně jako vysvětlením Medělejovy tabulky je vlastně to vnitřní složení těch atomů, no. tak. Jako, Gelman tenkrát velice, jakoby, diplomaticky napsal, že existuje taková matematická berlička, jako, že by se to dalo vysvětlit, kdyby existovaly v přírodě, nebo, nebo že, že tady je to matematická berlička, ale že ta matematická berlička odpovídá tomu, kdyby v přírodě existovaly třeba částice s třetinovým elektri elektrickým nábojem. Jo, to znamená elektrony, protony, a všechny do té doby známe a experimentálně pozorovatelné částice mají celistvý náboj. To znamená násobek celistvého náboje. to znamená, elektrony mají jedna, ale můžou být částice, které mají třeba dvojná sedmí, náboj a tak, že protom má, má opačný náboj než a tak dále. A jo, takže takovéhle divné částice přece nemůžou v přírodě existovat. No ale, no a teďka jako ty... Nicméně tyhle ty částice vysvětlovaly a předpověděly existenci těch pozorovatelných částic, takže jako se tomu začala dávat nějaká váha. No a vysvětlení toho, proč ty částice jsou nepozorovatelné, tak tomu vysvětlení se říká tzv. confinement, čili uvěznění kvartů. Ty částice, o kterých jsem mluvil, ty hypotetické jsou kvarky. A ten confinement říká, že síla, kterou je ten kvark udržovaný v jádře nebo v té velké částici, třeba v nukleonu, v a tak dál, takže neklesá se vzdáleností. To znamená, že jak když ten kvark si vytrhnout z toho jádra, tak ta energie neustále narůstá, že je tak velká, že se vytvoří pár kvark antikvark. Jeden z těch kvarků se vrátí zpátky do jádra nebo do té částice a ten pak a ten druhý z toho páru vytvoří mezon. Jo? Takže, takže vlastně nikdy ty kvarky nejsou schopni pozorovat samostatně. A pak ale, jo, takže, takže tohle je takový příklad něčeho, co jako podle těch znalostí není pozorovatelné, jenomže, ta, tohle má ještě další pointu, a to zákonitosti, kvantové teorie pole jsou velmi podivné v tom smyslu, že když ty kvarky přibližují k sobě, tak prozvěděno ty síly mezi nimi začínají slápnout. A pokud, jako bych si teoreticky představil, že jsou těsně u sebe, tak by ty síly byly nulové. A tohle to tohle se zjistilo při ostřelování prostě velmi rychlými částicemi, buď to vysokoenergetickými fotony nebo vysokoenergetickými elektrony, v podstatě ty částice prolítly třeba do toho neutronu a tam a tamma se odrazily podobně jako v Rutherfordově experimentu. Prostěně se odrazil. A teď lidi se pokoušeli vypočítat, jak jsou velké ty částečky, od kterých se odrazí. A zjistili, že jsou to bodové částice a že mají třetinový náboj elektrický. Čili jsou to ty kvárky. A to je vlastně, jo, a to je to, čili to znamená, ještě do té, do té doby, než se zjistili ty experimenty, tak vlastně, tak vlastně si lidi mysleli, že nikdy, jako ty, že ty kvárky by zůstaly na nepozorovatelné. No a najednou, takhle, jako takový zvláštní, a dokonce těm kvárkům Feynman vymyslel, jak správně interpretovat ty experimenty, a protože neměl rád Gelmana, tak je nazýval partony. Jo, <laughs> vždycky, když se pak potkali na chodně, tak si jeden ze těchto dělali na že jo. Ale samozřejmě, že ty se ukázalo, že jsou to kvarky, No, Tak to je další takový příklad. Jako, že, že prostě něco, co jsme si mysleli, že nikdy, ne, jako, tak na se ukázalo, že to další příklady jsou super struny, kde prostě ty energie, abychom je mohli pozorovat, tak jsou tak obrovské, že to stá dopravdu, Další, stov, jo, další stovky let, to bude možné. Ne, ne, ne, nevíme, nevím toho, nevím toho, nevím toho. to Tak fajn, já myslím, že můžeme poděkovat za velké obohacení.